Закон създава условия за високи цени на храните, е водещото заглавие днес на вестник Труд, защото днес е и крайния срок за участие в общественото обсъждане на проекто закона за веригата за доставки на земеделски продукти и храни. Очаква се той да влезе за обсъждане в пленарна зала, след като депутатите се върнат от лятна на вакансия. А тази критична оценка идва от българската Стопанска камера, която е публикувала своето становище и на сайта си. Какво чувам от регулаторите. Какво виждаме в мерките предложени от правителството за удържане и регулация на цените? Виновно ли ни е еврото за поскъпването? Заради, цитирам, еврото ли е изпразнена хазната? Цитатът е от президента Радев. Добър ден, казвам на Лидия Шулева, вице премьер на България между 2001 и 2005 година, министр на труда и социалната политика, министр на економиката 2003-2005. Добър ден и на репортерката ни Марта Младенова, която следи за хоризонт темата финанси. Здравейте на двете ви. Здравейте. Ами, откъде да започнем? Как се наобразуват? Как се ценообразува стоеността на стойките и услугите, които ние всички потребяваме и как мерките записани в закона за еврото влияят вече върху тях, как биха се отразили и мерките записани в закона за веригата на доставки, чието обществено обсъждане, второ поред, тря... трябваше да е преработен, изтича днес същност. Наистина, както вече и Ирина анонсира, очакваме есената сесия на Народното събрание да гласува тези промени. От мен се очаква нещо да коментирам. <съква> <съква> да. Вие действително, а, има много критики по двата закона, а, които правителството прие. От една страна, още от а, как се очакваше да излезе конвергентният доклад, по-скоро когато България подаде искане за такъв извънреден доклад, започва една много силна останзива, срещу приемане на еврото а, от България. И като основната тема на тази офанзива беше, че а, това ще доведе до повишаване на цените. А, напълно необосновано, но когато едно нещо се повтори хиляди пъти, а, хората започват да смятат, че то е истина. Така че месеци наред, ние сме свидетели на едно непрекъснато надбиване, по всякакъв начин, че приемането на еврото ще доведе до увеличение на цените. И нормално е в някаква степен това да започва да се случва, защото винаги пазарите са чувствителни към всякакви подобни нагласи и, а, и а, Ама това означава ли, само момент, това означава ли, че медиите и публичния шум е виновен? Или нека въпрос да го зададем така. Медията, Има ли нещо? нещо за медиите. Аз казвам, че противниците на Еврото използваха всякакви канали, за да набиват това нещо в главите на хората. Сега въпросът е, мерките които, мерките, които предлага правителството, може ли те да водят до увеличение на цените, въпреки, че твърдят, че правят точно обратното? Нека да разгледаме нещата в взаимна връзка. Тези месеци наред, такова създаване на страх у хората... Беше причина правителството да каже, ние ще предприемем някакви мерки. И тези два закона са в резултат на опитите на правителството да противопоставят тази шир... на... на тази широка да се противопоставят на тази широка кампания срещу еврото. Като казаха, държавата е силна, държавата има инструменти и държавата ще спре всякакви опити за спекулация. Въпросът е тук вече е доколко това демонстрирано желание на мощта на държавата ще помогне или ще попречи. Това е темата, която се обсъжда. Дали това нещо ще попречи и дали цените ще се вдигнат, ще видим след един-два месеца, когато законите влязат в сила. Защото от сега е много рано да се каже. Има опасения, разбира се, че замразяването на цените предварително е довело до увеличение на някои цени. Има такива а, о, нали, очаквания, има такива намерения, изказани от редица производители, които казват, ами, след като ще ги замразяват за една година, нека да ги увеличим още от сега с някакъв процент. Има ги всички тези неща, но резултата от тези мерки ще ги видим най-малко след един-два месеца. Резултатът от а, тези мерки, обаче, според мен, вече се вижда. Вие, набел... вие лично наблюдавате ли увеличение на някои цени от продуктите, които вие потребявате и как си го обяснявате това а, увеличение а, само с факторите, които до сега описахте, а, говорим за очакването, че ще има а, увеличение на цените или можем да намерим и наистина основателни економически фактори за това, моля ви да ми отговорите на този въпрос и с това да обясним в закона за еврото какво означават необосновани економически фактори. Това, което искам да приведа като обективен пример, е свързано с доклада на Пългарската народна банка, който излезе и който ясно казва, че економическия ръст за първото тримесечие се дължи най-вече на вътрешното потребление. Какво означава това? Това означава, че хората потребяват много повече и това нещо безспорно води до увеличение на цените. Също така инфлацията се е повишила с 0,4% за този период. Това са обективните данни. На какво се дължат те има ръдица както економически, така и психологически причини. Економическите причини, но внес и дато сме ги коментирали. От една страна са борсовите от друга страна са войните във всички региони около нас, от трета страна са, разбира се, лоша реколта и така нататък, така нататък. Има както економически, така и психологически причини. Също така, все пак, нека да не забравяме, че. Минималната работна заплати се увеличи, увеличиха се пенсиите от 1 юли и всичко това води до някакъв, макар и малък ръст на потреблението, а и това нещо го отчита и Българска народна банка. Това до някаква степен са едни от причините, които водят до повишено потребление, респективно до повишаване на някои цени. Това, което Вие ме попитахте, със сигурност има продукти, които са увеличени, техните цени. Има продукти, които са намалени. Сега друг е въпроса, как от тук нататъка нещата ще продължат нали, с влизането в сила на тези закони. И, всъщност какъв беше вашия втори въпрос? А, именно за законите и за това какво означава необосновано. А необосновано, да. Това е най най-големия, така се каже, проблем в тези закони, защото няма ясен критерий, няма ясна дефиниция на това, че по-означава необосновано повишение на цените. Така че предстои да видим. Аз от това, което се притеснявам, е, че ако се започне масово искане на различна информация, Малките производители трудно биха се справили, освен с текущата си работа, да дават и каквато и да било друга информация. Но аз предполагам, че това нещо ще бъде насочено към по-големи производители. И а, това, което чувам, е, че те казват. А... Ами, освен да даваме справки по всякакъв а, начин и от а, всякакъв регулатор, който би ни искал, ние имаме основна работа да произвеждаме и да продаваме. Ако ще трябва да даваме и тези справки, явно трябва да назначиме още някакъв човек, който да се занимава да дава тия безкрайно много справки, които се искат от нас, което назначаването на хора допълнително за да обслужват в правочната система на тези а, закони ще доведе само по себе си до увеличение на цените. Така че трябва да има много внимателна а, преценка за това доколко и как тези закони ще се прилагат и дали те наистина ще доведат до санкциониране на необосновани увеличения или ще се превърнат, както има очакване от редите представители на бизнеса, в поредната бухалка. Това е основната задача на правителството и на тези регулатори. Те да покажат със своите действия, че наистина се грижат за успокояване на пазара, за предотвратяване на наистина възможни спекулативни а, такива прояви, които а, Нали се очаква да се случат, за да може в крайна сметка нали да се види ролята на държавата в нейната истинска Форма, а не като бухалка, която да бъде насочена към определени економически агенти. Сега да си представим един магазин за хората, само с 10% на и примерно сиране, което струва наполовина по-ефтино от това в голяма верига супермаркети, където можеш да речеш, да речем да сравниш цените на българското или гръцкото сиране. А, това ще са мега опашки и за колко време може да стигне въпросното ефтино българско сиране от български производители, виждате ли някакъв а, скрит протекционизъм и в тази идея за а, магазин за хората, таван на наценките, а, въпросната 10% на наценка, неща, които може би ще доведат до а, а, някакви социално напрежение. социално напрежение и размествания на, на пазара. Ами, вижте, аз бих казала това, че ще има магазини за хората с усетини цени, чудесно, нека да има. Предстои да видим колко такива магазини ще бъдат отворени, какви стоки ще бъдат продавани, какви количества ще има. Всичко това предстои да видим. Това да има такива магазини, окей, нека да има. В край на кращата има достатъчно а, възможности на този пазар да има едно, второ, трето или пето. Предстои да видим до каква степен а, тази идея ще бъде реализирана, защото а, ако нали, така, това безформа е протекционизъм, няма спор по този въпрос, защото в рамките на един 10% трудно могат да се а, поверят всички възможни разходи, най-малкото на този магазин. Нали, ако вземем цената на производителя и крайната цена, в тези 10% не могат да се съберат всички разходи за доставка, за съхранение на стоките, за продажба на, на тази стока и така нататък. Ясно е, че става въпрос за протекционизъм и държавна помощ, но нека да видим колко такива магазини ще има, каква стока ще има в тях, какви количества ще има и до кого ще стигне. Тогава ще можем нали, наистина да коментираме, но нека да не го обричаме предварително на или иначе тя не може да задоволи целия пазар. Най-вероятно ще видим нали, какво, какъв, каква част от пазара би заела тази идея и колко тя е ефективна. А, има много въпроси, които трябва да обсъдим, но времето ни е ограничено. Затова ще ви помоля за коментар на едно изказване, което чухме във Варна от президента, че заради еврото хазната била изпразнена и заради това държавата а, продава имоти. Той вече наложи вето на промените в закона за държавната собственост, но еврото ли ни е виновно, че има такъв дефицит или други държавни политики? Вижте, аз това, за което споменах и в началото на нашия разговор. Откакто се заговори, нали, че България ще приема еврото, от тогава всичко, което се случва в нашата държава, се свързва с еврото. Има няма връзка с него, то всичко се свързва. Включително и е това изказване на президента. Естествено, ако го попитате, няма как да обоснове влизането ни в еврозоната с изпразването така наречено, на бюджет. А, ако говорим за бюджетен дефицит в момента, той се дължи на няколко фактора. На първо място е това огромно увеличение на заплатите на служителите в сферата на сигурността. Нали, с 50, 80 и не знам колко процента, което донес няколко милиарда допълнителен Разход в бюджета за тази година. На второ място това са свързани плащания за едни огромни проекти на определени общини. Всички тези инвестиционни проекти, които бяха предложени да бъдат финансирани и които в пъти надхвърляха предвиденото в държавния бюджет, ако започнат да бъдат разпластани и изпълнявани, а довеждат до, в кавички, така нареченото изпразване на държавния бюджет. Така че това са а, неща, които нямат абсолютно нищо общо с еврото и не може до безкрай ние да обвиняваме еврото, че ни е за всичко, което се случва в нашата държава. Така че а, има се напълно а, обективни фактори за а, напрежението, на, а, което има в държавния бюджет с неговото изпълнение и фискалният съвет излезна преди няколко дни състановище, че има проблем и този проблем е свързан, разбира се, с а, необосновано а, високо одобряване на различни проекти, най-вече на общините, а, което би довело до а, дефицити в държавния бюджет. Разбира се, има и други, а, други а, как да кажа, фактори, които влияят, но това са основните. Uh, увеличението на заплатите в бюджетната сфера и uh, разбира се инвестиционните проекти, големите. Има проекти, които са одобрени за 7-8 милиарда при положение, че има 1-2 милиарда предвидени средства за разплащане. Тази е огромна множица е а, огромен проблем за бюджет. Много ви благодарим за коментара. Лидия Шулева, бивш вицепремьер, министр на економиката и на социалната политика в миналото. Благодаря и на Марта Младенова. Един разговор, а, провокиран от мерките, които взима държавата за овладяване на цените и огромния въпрос, а, дали вместо да изпише вежди, не вади очи.